Goeiemorgen, liewe vrienden. Goeiemorgen. Lieve vrienden, ek weet nou nie of die maas en die kinders dit weet nie, maar dis vandag vadersdag. Nou kijk, die vrouwenskrijg moest nou meer as een dag. Dis moedersdag en dis vrouwedag en ek weet nie wat nog sy dag nie. Ek het die idee, by vadersdag moet daar nog een mannedag ergens dan ook voorplek gemaakt word. En ek wil nou gloe dat die paas wat nou vanmorgen hier in die kerk is en die wat by die huis ook is, daarom maar bederf is vir oogend met, of koffie in die bed met lekker thuisgemaakte of gebakte beskyd, of selfs, een baie speciale ontbuit, of tenminste, een klomp stuive drukkies. Nou, so klompie jare terug, toe ek nou nog jonger was en my kinders kleiner was, toe het hulle vir my op vadersdag so een kaartje gegee oor vaders, In die kaartjie lui so: Some dads are cool. Some dads are crazy. Some dads are smart. Some dads are lazy. Some dads are neat and some are bizarre. But there's no dad any as great as you are. En dit is wat elke seun of dogter vermoor vir hulle pa wil sê nou liewe vrienden dit word verteld dat op een keer het een pa sy sien wat in die primaire school was het hierdie pa die school besoek op uitnodiging, al die pa's was uitgenooi kom ons sê vir een pa in sien dag sê nie maar die vrijdag ochend by die, by die laar school. En toe die pa nou daar aankom by die school, was hy nou nogal geskok om te sien dat hy net een haantjie paas die dag opgedaag het. En wat sy eie seense klasse betref, was hy die enigste pa wat daar was. Nou, die kinders in sy seense paas toe dier die onderwijseres gevra om in die cirkel op die mat te sit. En toe vraag sy vir hulle dat hulle elkeen iets speciaals van hulle pa moet sê vir die klas. Nou, een sientje het baie trots vertel, wel, my pa is een prokureer, en hy maak een klomp geld, en ons woon in een groot huis. Een nou, ander kant het weer vertel, wel, my papa is baie slip, hy is professor by universiteit, en hy ken een klomp belangrike mense. Nou, uiteindelik was hierdie pa sy sientjie sebeert, hierdie sientjie het na sy pa gekyk, en toe na sy klasmaats gekyk, en toe het hy breed geglimlag en gesê, my papa, my papa is hier, my papa, my papa is hier, as liewe vrienden, is dit nie een mooi verhaal nie. My papa is hier. En dis wat ek en jy ook weet van God, ons hemelse papa. Hy is hier ook vermoor. Oe heren, ons wil vermoor saam met die psalm dichter uitroep, kom laat ons jubel tot eer van die heren. Laat ons juich oor die rots by wie ons redding vindt. Laat ons na nou om toe gaan met lof. Laat ons omtoe juig met lofsange, want die Heere is die machtige God. Die dieptes van die aarde behoort aan om. Die kruine van die berge is syne. Die see is syne. Hy het het gemaakt. Sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eer voor hom neer. Hy is ons God, en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, dier sy hand verzorg. Amen. Diewe vrienden, ek groet julle vanmorgen in die naam van hierdie God. Hierdie God, wat nie net die skepper God is nie, maar ook hierdie God, wat my en jou hemelse vader is en ek bring aan jou vanmorgen al sy liefde en al sy genade en al sy vrede liewe vriende, ek en jy het die voorrecht om om elke dag maar miskien op een zondagmorgen op 'n speciale manier in Godse teenwoordigheid te verkeer en nou is dit die wonderlijke dat ek en jy nie bang hoef te wees, bevrees hoef te wees, om te weet, God is by ons. Want ek en jy hoef nie bang vir God te wees. Die bybel leer ons, as ek en jy ons sonde, ons zwakhede, noem het nou maar op, belei, erken en belei, vir jyre sê ek is jou merk, dan is hierdie genadige hemelse vader bereid om vir my en jou te vergewe en ons niks hiervan toe te reken nie. God hou nie boek van die kwaad nie. Daarom kan ek en jy vanmorgen met die heerlijke innerlijke vrede en vreugde in Godse teenwoordigheid verkeer. Lieve vrienden, ons gaan vanmorgen saamlees uit handelinge hoofstuk 6, Dit so, na Pinkster gedachte van oogend. Ons verlede week Pinkster gevier, handelinge hoofstuk 6. En ons gaan daar saam lees vanaf die vijfde vers. En dan weer vers 7 tot 11 en ook handelinge 7 vers 54 tot vers 60. Hemelse Vader, dankie vir die voorrecht om vanmorgen hier saam te wees as die kinders die huisgesin die gesin van wie die pa is met die hoofletter en ons hemelse pa ons loof die vermoor as die een wat ons boe alles lief het en wie sy genade teen oor ons grensloos is Die een wat elke oomlik van elke dag, elke tree met ons saamloop, nooit afwezig is nie. Dankie dat u die altyd teenwoordige, alomteenwoordige hemelse vader is. En heren, het vanuit hier die teenwoordigheid van u by ons en u liefde vir ons, dat ons elke dag mag lewe en dat ons elke dag met vreugde en dankbaarheid mag leven. Dankie vir al die sieninge, wat van u kant af na ons toekom. Vir u goedheid, vir u zorg, vir u voorziening. Oe heren, baie dankie ook vir hier die gemeente van Otenikwa land, vir wie u elke dag voorzien. Baie dankie, Heere, dat ons die afgelope tyd Pinkster kon veer. Baie dankie, dat hy door die woord op een besondere manier met ons allemaal kom praat het. Ach Heere, gee dan ook dat wanneer Pinkster daar nou voorbij is, dit wat hy vir ons kom sê het nie ook voorbij sal wees nie. Maar dat ons het met ons sal saam dra. Dat het, as het ware, morgen en oormorgen, elke dag van ons leven, op 'n manier pingster in ons leven sal wees. Oere, ons is vanmorgen saam dan as die huisgesin en ons wil graag na ons pa in die hemel luister. Ons het die woord in ons handen en daar vraag, heren, sien ons, as ons uit die woord lees en daarna luister. Ek bid het in Jezus' naam. Amen. Handlinge 6 vanaf die vijfde vers Die voorstel Dit is nou dat daar 7 mans gesoek so word in die gemeente wat vol van die heilige gees is en so hulle aangestel so kon word om in hierdie eerste gemeente die bediening van die woord te behartig en andag soos hy vers 4 aan gebed te gee. En nou vers 5, hierdie voorstel het by al die geloviges bijval gevind. En hy het Stephanus gekies, een man met een vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En verder ook Philippus, Prigorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antogea afkomstig was, en van tevore uit die huidendom tot die Jodendom oorgegaan het die geloviges het hulle voor die apostels gebring, en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgeleid. Die woord van die Heere het verder verspreid, en die getal geloviges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs een groot aantal priesters het gelovig geworden. En dan vanaf vers, kom ons lees dat ek net gauw sien, tot, van vers 7 tot vers 11, die woord van die Heere, het verder verspreid, het het nou met die gelees, vers 8, Stefanus aan wie God baie genade en kracht gegeet, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Partij van die lede van die synagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit jode wat van Syrene en Alexandria af, afkomstig was, het toe saam met jode wat van die provincie Salissie en Azië gekom het, met Stefanus begin redeneer, Hulle was echter nie opgewassen tegen die wijsheid wat hy van die geest ontvang het en waarom gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het om tegen Mooses en God hoor laster. En dan hoofstuk 7, vanaf vers 54. Toe die lede van die joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tanden geknirs, maar Stefan is vol van die heilige Gees het opgekijk na die hemel en die heerlijkheid van God gesien en Jezus wat aan die rechterhand van God staan kyk het hy gesê ek sien die hemel geopen en die sien van die mens aan die rechterhand van God staan toe het hulle hart geskreel hulle oor het toegedruk en soos een man het hulle op hom afgestorm hom het die stad uitgesleep en gestenig Die getuies het hulle kleren neergesit by een jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle voor Stephanus of Stephanus steenig het hy geroep, Heere, Jezus, ontvang my gees. Toot hy op sy knie neergesak en hard uitgeroep, Heere, moet hulle toch hier die sonde nie toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Ons lees net tot so met die gebed dat die Heere rechtig ook uit hierdie gedeelte vir my en vir jou as, as a kind van die Heere, gelovige, ook as a pa, iets te sê sal hee. Lieve vriende, lieve sene dochter, verlede week is daar landwijd in NG gemeentes Pinksterbid hierin gehou. En verlede zondag is dit afgesluit met die viering van Pinksterfeest, Pinkstersondag, en van die uitstorting van die heilige geest, tien dagen na Jezus sy hemelvaart. En u weet nou, was dit vanuit hierdie wonderlijke gebere destijds in Jerusalem, dat die eerste christelike gemeente tot stand gekom het. Een gemeente wat gekenmerk was door blijdskap onder al sy lidmate, vreegde, vrede, eensgesintheid, omgeef van mekaar, aan die Heere. Kortom, een modelgemeente. Nou, een lidmaat van hierdie gemeente was een man met die naam van Stephanus. Een man met baie besondere geloof. En nou is het oor hierdie man en sy geloof, wat ek vanmorgen as een napingstergedachte paar opmerkings wil maak. Juist omdat Ek gloos sy geloof ook vir my en vir jou tot een voorbeeld is. Nou, lieve vrienden, lieve sene, dochter, my eerste opmerking oor Stefanus' geloof is dat dit een roepingsbewuste, bewus was sy roeping, maar ook een roepingsvervulde, roepingsuitgeleefde geloof was. Kijk, liebe vrienden, as daar nou een ding is, wat ek en jy as geloofige moet weet en waar oor daar tydens die afgelopen punkster uit verskillende bybel gedeeltes en op verskillende maniere met my en jou gepraat is dan is dit dat ek en jy nie maar somme toevallig sonder doel hier op aarde is maar dat God een plan het, een wonderlijke plan met elkeen van ons levens. Kom, ons noem dit ons roeping. ons roeping. As ek gloe, is ek geroep. Nou was het Janice Regal Huey, een Amerikaanse biskop, wat vertel het dat toe sy bezig was, of hoe sy bezig was, om met een groep theologische studenten te praat oor hulle roeping. En sy toe vir hulle gevraag het, wat denk jy roep God vir jou om te gaan doen? Wat denk jy roep God vir jou om te gaan doen? Nou die meeste van die studenten het met baie praktische antwoorde voor die dag gekom. Een het gesê, God het my geroep om een predikant in die gemeente te gaan wees, waar ek die woord kan bedien en vir mense kan begeleie op hulle geloospad. Een ander het weer gesê, God roep my om een pastorale berader te gaan wees, om vir mense te help om hulle probleme op te los. Een ander het weer gesê, God roep my om na die sendingveld toe te gaan en die evangelie daar te gaan verkondig maar toe die beerd van een jong dame student en skamerag, omdat sy nou nie een specifieke roeping kon noem nie, het sy gesag gesê, ek weet nie waar jy die Heere my roep nie, maar ek weet een ding, God roep my om dier my lewe Jezus Christus aan mense bekend te stel. Ek weet een ding, ek weet nie waarin God my wil steri, maar ek weet een ding, God roep my om dier my leven, Jezus Christus aan mense bekend te stel. Lieve vriende, ek en jy, liewe sene dochter, Ek en jy hoef nie altyd ‘n specifieke roeping te heen nie. Dat die Heere ons na een specifieke plek te roep met 'n specifieke doel voor oor nie. Maar as daar een roeping is, wat ek en jy moet hee, dan is dit dat ek en jy hierdie jong student se woorde kan nasê. God roep my om deur my lewe Jezus Christus aan mense bekend te stel. Nou liewe vriende, dis vandag Vadersdag. Mag ek vir my mede-vader sê, God roep vir my en jou as 'n pa. Om deur my lewe en deur my voorbeeld my kinders, my gesin aan Jesus Christus bekend te stel. Dat Jesus' karakter-einskap sy karaktertrekker ook in my sigtbaar sal wees. God roep my so as a werkgever as a boer as a werknemer as a bestuurder as a onderwijzer, onderwijzerres as a huisvrou, noem maar op om dier my leven en dier my voorbeeld Alle aan Jezus bekend te stel. Nou, liewe vriende, Stephanus het so'n geloof gehad. Stephanus het dit gedoen. Hy was een man, so hy, aan Linge 6 vers 5, hy was een man vol van die heilige gees. Vers 8, Stephanus, aan wie God baie genade en kracht gegeet, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen, en die getal geloviges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Weet hy wat, Stefanus was hy net bewust daarvan, dat hy een roeping gehad het nie, as een gelovige nie. Maar het ook sy roeping gaan leef. En hy het gaan leef tussen allemaal wat op sy pad gekom het. Vriend en vijand, familie en vreemdeling en juist sy voorbeeld het gemaakt, dat mense hulle levens verander het. Sy voorbeeld, en sy geloof, en die uitleef van sy roeping, was as het ware soos een kompas, wat waar hy ook al gekom het, vir mense die rechte richting kon aanwees. Godse richting. En lieve vriende, lieve sene dochter, lieve medepa, dit is dan ook wat ek geloof my en jou geloof bedoel is om te wees. Dat ek en jy as het ware soos een kompas sal wees, wat die rechte richting vir ons kinders en vir ander kan aandu. Maar dan moet my voete op die rechte pad wees. Nou lieve kerkranger, kan ek nou vanmorgen vir jou vraag, maar ook vir my self, die Heere oor u vaat vir my self. jy, jy is so a kompas. Jy is pa, jy as ma, jy as opa, jy as seen, jy as dochter. Denk jy, jou leven, jou voorbeeld, is so a kompas. Een tweede opmerking oor Stephanus' geloof, is dat dit een vaste en onverskrokke geloof was. Kijk, as daar nou een lidmaat was van daar eerste gemeente, wat nie omgegeet, dat ander weet en sien en hoor, dat hy een Jezus volgeling was, dan is dit nou Stefanus. Ek ben onverskrokke, het hy sy geloof in die Heere Jezus belei en geleef en hy was nie bang om teen oor die hatige joodse priesters standpunt in te neem, oor wat hy en in wie hy glo nie. Soveel so het hy standpunt ingeneem en bereid gewees om te sê in wie en wat hy glo, dat daar in 6 vers sê, selfs een aantal priesters, die hatige priesters, het geloofig geword en my vriendelieve sene dochter, toe hy nou begin teespoed optel oor sy geloof, en oor hy uitleef daarvan, toe het hy dit nie met minder uiver nagekom, minder enthousiasties gedoen, he. as Alingin 6 vers 5 sê, Stephanus het een vaste geloof gehad, dan wil die skrywer van die boekhandelingen Lucas daarmee vir ons sê, dat Stefanus nooit bereid was om sy beginsels prijs te gee nie. En dat hy nooit sy geloof in en sy vasthou aan die Heere prijs gegeet nie. Selfs nie eers toe die spil jode op hom afgestorm het en om het klippe begin gooi het, totdat daar nie meer leven om oor was nie. Ek Stefanus was inderdaad die eerste christelike martelaar, bereid om te sterf vir sy geloof in die Heere Jezus. Nou, jy weet, is wanneer een mens hierdie verhaal van Stefanus lees, dat jy by jou self wonder, en ek het dit die afgelope week meer as een keer gedoen, dat die mens by jou wonder, tot hoe ver is ek, tot hoe ver is die christen van ons dag bereid om by sy of haar oortuigings te blye? bereid om aan die Heere te bly vasthou, om te bly vertrouw, ook wanneer omstandighede tegen die mens draai, soos met Stefanus. Wanneer die mense geloof getoets word dier omstandighede, wanneer jou geloof getoets word dier theerspoed, wanneer jou geloof getoets word dier mense en hulle optrede, Ek woon op keer, hoe sterk en hoe vast my eie geloof, jou geloof, werkelijk is. Hoe loyaal ek en jy aan hierdie boek bereid is om te bly. Dis vir dag Vadersdag, Kan ek maar weer vraag, liewe medepa, wat er soort geloof sien jou kind? by jou, ek zou het ook vir die maas kon vraag, maar dit is vir dag vadersdag wat sien my en jou kinders by ons wat is soort geloof een geloof wat blom, wanneer het met ons goed gaan en hier ons sien en ons voorspoed beleef maar een geloof wat bloei wanneer het slecht met ons gaan, wanneer ons teerspoed beleef wanneer ons ontsteld is telegesteld is vir ons kwaad is vir die heren. Hoe praat ek en jy as paas vir ons kinders en maas? Hoe praat ons oor God? Wanneer ons dier moeilike tyde gaan. Wanneer daar een woede in ons binnenste is oor iets of iemand. Ek sê, hoe praat ons? Doen het ons kinders een geloof goed? Of geef het hulle geloof een knouw? Stephanus' beloning vir sy vaststaan in sy geloof was waar die dood. Maar toch ook veel meer. Hoor een bieke wat sê aan Linge 6 vers 56. Hy sê, kyk, ek sien die hemel geopen en die sien van die mens wat aan die rechterhand van God staan. En daarom, toe Stephanus bezig was om te sterf onder die donderstorm van klippe, wat omgetref het. Toe kon hy met die glimlach van iemand wat weet, dat hy lewe, al sou hy sterwe, kon hy met die glimlach uitroep, Jere Jezus, ontvang my gees. Lieve kerkganger, dis uiteindelik moos die heerlijke, salige, wonderlijke belooning, vir elk een wat bereid is, om vast te staan, en vast te hou en sy of haar geloof een laaste opmerking oor Stephanus' geloof is dat dit een vergewende geloof was toe een stervende Stephanus op sy knie neersak toe was sy laaste woorde nie heren straf hulle straf hulle nie toe was sy laaste woorde dit wat die heren Jesus aan die kruis op Golgotha gesê het heren Moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie. Heere, Moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie. Kijk, liewe vriende, liewe en dochter, As daar nou, As daar nou een spreekwoord is, Wat so makkelijk is om te koester en vast te hou, Dan is het die spreekwoord wat die Heere Jezus In Matthäus 5 vers 38 aangaad het, Toe hy gesê het, Hy het gepraat oor die mens, Hy het gesê, Een oog vir een oog en een tand vir een tand. Ek sê, dit is een spreekwoord wat een mens baie makkelijk kan koester. Want dit is een spreekwoord wat vir ons vertel van vergelding. Oog vir een oog en een tand vir een tand. En hoe baie keer voel ons nie so nie. Kyk, vergifnis is hier makkelike ding nie. En wat vir my so wonnelik is, en ek vat dit uit my eie lewe uit. Wat vir my so wonnelik is, is dat dit soms die nietigste en simpelste goed is wat tussen mense kan kom staan. En hulle vir mekaar kwaad is. Vertuie. Om eerste te vergewe is toch so moeilik. Kan maar weer sê. Om eerste te vergewe is so moeilik. Selfs tussen een man en een vrouw en die pa en sy kind, of die ma en haar kind, of tussen bieren, tussen vrienden. Ek lees onlangs een aangrypende vraagkie van die pa, Spaanse pa en sy sien, hulle gesinneke het in Madrid gewoon, Spanje, en hierdie pa en sy sien het een verskrikkelijke uitval gehad, soveel soe, dat die sien sy goed gevat het en geloop het en vir jare was daar geen kontakt tussen hulle nie. Maar die pa's verlangen na sy sien, het het eindelijk so groot geword, dat hy die volgende berigje in die bekende Madridse korant laat plaas het. Paku, nou dit was die sien sy naam, Paku, pa is jammer. Kan ons met mekaar praat? As jy kan sien, ontmoet my satra 6 juni om 12 uur, voor hierdie korant, sy kantore in Madrid. Lieve jou, jou pa. Nou hierdie pa het, die satrag 6 juni 12 uur, met groot huivering, na die korantse hoofdkantoor gestap. In sy gedagte sy dit gemaal, het sy sien ooit die bericht gelees? Sal sy sien ooit reageer daarop? Toe hier die pa by die hoofdkantoor van die korant opdaag, toe sien hy tot sy verbaasing dat daar nie minder as so wat 800 jongmans op die plein voor die hoofdkantoor van daar die korant gestaan het nie. Almal met die naam Paco was een bekende algemene Spaanse naam. En allemaal het op die Koran berigie gereageer in die hoop dat het hulle pa was wat om vergiffnis vraag en bereid is om vergiffnis te geë. Elk een van die 800 paakus het een diepe behoefte gehad om met hulle pa versoend te word. Diewe vrienden, nou die bekende Duitse theoloog Helmut Tieleke, wat by geleentheid gesê het, vergifnis, is hoe sy aflos loop. Die stokkie van vergifnis moet soos die stokkie in die aflos telkens verder aangegeen word. As die stokkie nie aangegeen word na die volgende atleet nie, dan word die spanne gedisqualificeer. En dan sê Tieleke, Ek en jy, ek en jy ontvang van Jezus Christus die stokkie van vergifnis. As ons het nie aangeen nie, dan is ons uit die wet loop. Jezus sê moos in Matthäus 6 vers 14 en 15, as jylle ander mense hulle oortredinge vergewe, as jylle die aflos stokkie na hulle aangeen, dan sal jylle hemelse vader ook jylle vergewe. Maar, sê Jezus, as jylle ander nie jylle oortredinge vergewe nie, as jylle die afloos van vergifnis nie aangewe nie, sal jylle hemelse vader jylle ook nie vergewe nie. Inderdaad, liewe vriende, inderdaad is vergifnis nie so een eenvoudige en een makkelijke zaak nie vooral nie, wanneer die onrecht en die leed, wat jou soms aangedoen word, alles waarvoor recht en gerechtigheid en liefde staan, kom platveen nie, soos met die moord op Stephanus, soos wat so baie keer in ons land met mense gebeur nie. Het is so waar, so waar wat C.S. Lewis een dag gesê het, hy sê, Almal sêmos. Vergifnis is een wonderlijke idee. Totdat ons self iets het, waarvoor ons iemand anders moet vergewe. Almal sêmos is een wonderlijke idee, dat een mens moet vergewe. Totdat ons self iets het, waarvoor ons iemand moet vergewe. En toch is het Joss Billings wat skryf, geen vorm, en dit kan nie gerust met die saam neem, hy sê geen vorm van vergelding, oog vir oog, geen vorm van vergelding is so'n uitklop hou, soos vergifnis nie. Het jy al daar gedink? Geen vorm van vergelding is so'n uitklop hou, soos vergifnis nie iemand anders het geskryf, om een ander te vergewe, is soos om een gevangene te bevry, en dan te ontdek, dat jy die gevangene is. Het is vadersdag. Lieve pa, as daar iets is, wat vanmorgen nog tussen jou en een kind van jou stel, Kom ons sê dit maar vir die maas ook. Kom ons sê dit vir ons as vriende, familie. As daar iets is wat tussen jou en iemand staan, specifiek as daar een pa vermoorde is, of een kind is, tussen wie daar iets staan, maak asjeblief, soos hierdie pa destijds in Madrid, steek jou hand van vergifnis uit, na jou kind na jou bierman, na wie ook al. En lieve sien, lieve dochter, al is jy volwassene, ga maak reg. Ga maak reg met jou pa, jou ma. Stephanus se sy geloof. Een man wat pingster beleef het, soos wat ek en jy verlede week beleef het. Weliswaar op een ander manier. Een roepingspong bewuste, roepingsvervulde, vaste, onverskrokke, vergevende geloof. Mag God gee, dat sy geloof ook myne en joune sal word, in hierdie tyd, in hierdie land. Amen. Wonnelike heren, dankie vir Stephanese geloof, En dankie vir die voorbeeld wat dit vir ons is. Ek bid dat ons wat vanmorgen hier is, saam, dat ons hier sal uitstap met die voorneme om sy geloof ook ons te maak. Ek bid het in Jezus naam. Amen. Van die Seen van die Heere en gaan huis doen sy vrede die genade van die Here Jezus Christus, ons Heere en ons Verlosser en ons beste vriend, en die liefde van God, ons Hemelse Papa, en die saamloop van die Heilige Gees, ons Trooster en ons Begeleier, bly met elk een van julle. Amen.